Mi hárman azért voltunk elválaszthatatlanok, mert a múltunkban volt egy nagy közös emlék, a légió. Részfejű három évvel ezelőtt szerelt le, miután hat és fél évet szolgált. A szolgálati idő csak öt év, de a kényszermunkát, a másfél év travox, nem számítják be. Bobby három év előtt szökött meg, én öt év előtt. Itt már szelyben valahogy találkoztunk, és múltunknak ez a közös vezérszólama összehozott hármunkat. Mi tehát nagyon jól megértettük szegény Bremont tragédiáját, akit egy ócska szimpadi trükkel jobban elpusztítottak, mintha megszigonyozták volna. Oda került a legnagyobb földi nyomorúságba, a kínszenvedések tüzes katlanyába, egy afrikai garnizonba, ahonnan, ha vissza is tér öt év múlva, testben és lélekben már roncs. Olyan gorilla szervezetű ősi óriás, mint ez a részfejű, millió ember között egy havan. Afrika. Erre a szóra az írtózatnak egy hány párosult görcse szorított meg belülről mind a hármunkat. A pokol. Egyszer visszatértem onnan, egy szaharai garnizon embermalmából, ahol hatalmas vaskerekek őrlik nap, nap után az idegeket, a lelket, a csontot, hőségben, elhagyatottságban és végtelen hónapokon át azonosan múló órák súlyos ritmusában. Egyszer eljöttem onnan, egy minden képzeletet felülmúló több hónapos ájult vánszorgással, gyilkolva, haldokolva, sírva és félig tébújultam. Fehér falaktó vakító, izzó reflexei a napnak, moszkítók, lármák, kinin és forró porhullámok, a délnyugati sirokó agyvelőben nyillaló légáramlása. Mi az más kikötők, bástceszerű kaszárnyák, alattomos beduinok, barbár franciák. Mondom, mi hárman tudtuk nagyon jól, hogy mennyire elveszett ez a francia, és milyen szomorú sorsban. Ezért szótlanul mentünk délután a Grand Barba. Csenevész olyan sóvárgó arccal nézett ránk, hogy legszívesebben elszaladtunk volna. Leültünk, és csenevész kezdte megérteni komolyságunkat. Meghalt! kérdezte csendesen. Él, mondtam szomorúan. Megragadta a kezem és felugrott, mint aki rögtön Bremonthoz akar sietni. Hol van? Mindenek előtt ülj le, mondta részfejű. Nincs semmi okod az örömre, és még kevesebb az okod, hogy sies valam erre. Lassan elmondott mindent, amit megtudtunk. De hát, ha mindezt megmondjuk a hadügyminisztériumban, nem érsz el vele semmit, a légióból nem hozzák vissza. Csúnyán elintézték. Hallgatott. Sokáig merett maga elé. Idegesen rákta a cigarettát a szájában, és a szeme lassan fényesedett nedves csillogással. Egészen fiatal gyerek lehetett. Köszönöm, mondta és köszörült a torkát, aztán hirtelen felállt. Mit akarsz tenni? Megyek Afrikába, ki fogom szabadítani. Vagy én is elpusztulok. Ostobakölyök vagy, mondta részfejük. Az újoncokat leviszik a déli határvidékre, ahová az ilyen legény, mint te, még akkor se érkezik meg élve, ha legkényelmesebben utazik. Eszembe jutott a saját utam. Láttam a vakító sárga port, éreztem a perzselését, a halál ízét a számban. Ne próbáljatok meglebeszélni, én megyek. Előbb még elmondok nektek valamit. Újra visszajült. Mi franciák vagyunk, de Rómába telepettünk le. Az az ember, aki a fivéremet törbe a Koró, tulajdonképpen a nagybátyja. Ő bérelte fel ezeket a csirkefogókat. Nekünk Ausztráliába meghalt egy nagyon gazdag rokonunk, aki két millió frankot hagyott hátra Bremontnak. A végrendelet úgy szól, hogy ha Bremont egy éven belül nem jelentkezik az örökségért, Koró doktor kapja meg. Az a rokonunk ugyanis, aki meghalt, egyszer megjárta egy örökséggel, amit tíz évig nem bírt megkapni, mert a fivére eltűnt a világháborúban, és nem lehetett megszerezni a halotti bizonyítványát. Viszont az örökség a fivéréjé volt, és ő csak utána következett. Ez az emlék arra a jó indulatú gondolatra vezette, hogy a végrendeletben kikösse, amennyiben valamelyik rokona eltűnt vagy meghalt, ne kelljen igazolni a halálát hanem egy év türelmi idő után, ha személyesen nem jelentkezik, szálljon a következő örökösre. Ez az örökös korodoktor, akire Bremont után maradta vagyunk. Korodoktor Ausztráliába tudta meg a végrendelet tartalmát. A legrövidebb úton Európába jött és Fivéremet, akinek fogalma sem volt a végrendeletről, elcsalta magával Rómából Marseillebe. Két hónap előtt érkezett meg a római angol követségre a végrendelet, amely szerint, ha Zsűl egy éven belül nem jelentkezik, minden további igazolás nélkül korói a vagyon. Csendben ültünk. Bobby köpött. Szeretnék ezzel a koróval éjszaka valamelyik dokkon véletlenül találkozni. Akkor lehet, hogy ő se jelentkezne. Bobi előtt egy új eshetőség körvonalai bontakoztak ki saját szavai nyomám. Mondd nevész, ha ne adj Isten, ezt a korot, valami váratlan esemény megakadályozna abban, hogy tovább éljen. Ez esetben te az örökös? Nem, és itt nem is az örökség a fontos, hanem szegény Bremont. És kétségbeeséssel ismételte, szegény Bremont, meg kell menteni. Az sajnos jól el van intézve, ez a nyomorult koró tiszta munkát végzett. Ide hallgassatok, fiúk, folytatta, mint egy váratlan ötletlendületébe csenevész. Ha mondjuk Bremont jelentkezne egy év múlva, és ha ti segítenétek őt visszahozni, százezeret kapnátok fejenként. Ő, hogy érted ezt? Ha mondjuk velem jönnétek Afrikába, olyan csend lett, hogy egy nagyon távoli autóduda hallatszott fel hirtelen. Aztán részfejű válaszolt, igen komolyan. Kedves fiam, én 36 éves vagyok, bejártam az egész világot. Sokféle halállal csiztam. Haláztam Szardéniát Svédországban, ástam Goánot Úzélandban. voltam légionista, ópiumcsempész, bányáztam Salétromot Csillébe, és több évig, mint utcaseprő működtem Londonban. Ha valaki azt mondaná, hogy százezer frankért menjek el motorcsónakkal a déli sarkra, vagy vitorlással az éjszakira, szó nélkül hozzáfognék. De Afrikába, ha minden lépése egy kiló aranyat fizetsz, akkor sem megyek. Mi hárman különös véletlenek következtébe visszakerültünk onnan, és azt hiszem, ha az összes hindu alkirályok minden kincsét össze lehetne ott lopkodni egy hónap alatt, akkor se mennék érte. Mert az, kedves fiam, a pokol. A lelkünkből beszélt. Bobby, mint az elmondottak rezüméjét, még hozzáfűzte. És ahová három ilyen veszett csavargó nem mer elmenni, ott elképzelheted, milyen sors vár egy nyeszlet fiúcskára. Köszönöm az őszinteségeteket, mondta és felállt. Én most elmegyek Afrikába, és vagy elhozom zsült, vagy én is ott halok meg. Talán, ha elem jöttetek volna, akkor sikerül. Így valószínűleg csak feláldozom magam. Köszönöm a jóságotokat. Szervusztok! És elszántan nyújtotta felénk a kezét. Hát várj, te kis hülye! Mordult rá részfejű. Csak nem akarsz így elindulni Afrikába, mintha itt lenne a másik utca sarkám. Elárulom nektek, hogy a kabátom bélésében tízezer frank van bevarva. Ezzel talán megvesztegethetek ott valakit. Lebeszélni ne próbáljatok, de ha tudtok valami tanácsot adni, azt nagyon megköszönném. Tanácson ellát majd a füttyös. Neki minden fel van írva a fejében. Tényleg volt bizonyos tekintélyen, mint olyan embernek, aki jártas az afrikai dolgokban. A tízezer frankhoz ne nyújj hozzá. Ez tényleg az egyetlen lehetőség, hogy kiszabadítsd, ha megtalálod. Elsősorban orámba menj ahol a Centeresben Terezben megtudhatod, hogy az első vagy a második századnál van-e, szóval Belabeszben vagy saidában. Ha véletlenül Indokínában van, akkor vége. Ha Marokkó valamelyik oázisában vagy erődjében van, akkor ezer az egyhez áll a lehetőség, hogy eljutsz hozzá. Most már csak azt mondd meg, hogy juthatok el Feketén Afrikába. Arról tehát már hallott, hogy aki kötő népe kizárólag, mint potyautas, közlekedik városok és világrészek között. Holnap reggel hétkor indul a Tenerifa, a harmadik szekció második benzennyéből, egyenesen orámba. Keresd meg Nurét, a munkafelügyelőt, adj neki 20 frankot, és mondd, hogy a Lyondor tulajdonosa üdvözli. Ő majd ad neked egy számot, és te megindulsz a csomaghordókkal fel a hajóra. Vigyél magaddal egy vizet és négy vagy öt tábla csokoládét bújj el a fenékben, a gépházba elválasztott falnál, mert a szorosan hozzá a céljel, az ad valami meleget. Nagyon köszönöm nektek. Holnap reggel utazom. Eredj a fenébe, rivalt dühösen részfejült, és Csenevész szinte boldogan elsietett. Micsoda hülye pasas, mondta gúnyosan Bobi. Ahogy az ilyenek elképzelik Afrikát, hála Istennek, Mondtam én, hogy semmi közöm többé hasonló ügyekhez. Jövő héten utazom haza, addig becsavargom Provence, végigmegyek gyalog a tengerparton, és ha fürdeni akarok, ruhástól ugrom a tengerbe. <Szorítan> Nálam, barátom, röhögött részfejű. Már elmúltak azok az idők, mikor még napirenden volt a lábon felrepedező bőr tikkadt gyaloglások közben. Rettegés, vérhas, pofonok az őrszobán. Ez többé nem lesz és valahogy nem jól éreztük magunkat. Meg is jegyezte Bobby, hogy tudjátok, azért van valami megható ebben a macskányi kölyökben, van valami megindító, hogy ez az izomtalan, sápadbőrű fiúcska neki megy az öreg Afrikának, hogy elhozza a bátyát, és közben azt sem tudja, mi az a moszkító. Torkig vagyok ebben a kölyökkel, értitek? Nem érdekelnek az emberek nyavajái, kiáltotta részfejű, és ott hagyott bennünket. Mi lesz a szerencsétlen fráterrel Afrikában? Kezdtem meditálni, de Bobby felállt. Nézd, igaza van a réznek. Mindenki úgy hal meg, ahogy neki tetszik. Semmi közünk hozzá. És ő is elment. Hat óra volt. Gondoltam, még beérek a menhelyre. Esőre állt az idő. Ilyenkor a bálák büdösek. Nem lehet jól aludni rajtuk. Vágyódtam a menhely száraz, kemény ágya után. Ahogy mentem a rű Forbinen, újra rajta kaptam magam, hogy se nevészen jár az eszem. Láttam őt, amint az országúton elfogják a goméerek, és hátra csavarják pálcik a vékony karját, egy széles, nagy országúton, viszik az őrségre. Dühösen és erőszakosan eltereltem a gondolataimat. A menhelyen még elértem a leves osztogatást, és megbeszéltem salátával, hogy a jövő héten lemegyünk Korzikára, és háthozunk egy pár ezer cigarettát, mielőtt a viharok kezdődnek. Lodok azt mondta, hogy háromszoros árat fizet, meg a vitorlás bérét. A pap végigment a termen, és eloltotta a villanyt. Aludni akartam, de újra csenevészre kellett gondolnom. Miként kényszerít, szerint, hogy állandóan maga mellőtt lássam ennek a fiúnak ilyet sovány arcát, azokkal a szomorú szemekkel, azokkal a kedves csügget vonásokkal? Végre is mit tehetek? Reggel fejfájással ébredtem. Lementem az utcára, és csodálatos, minden rossz érzésem elmúlt. A nap már felkelt. Egy villamos, lépcsőkön és kapcsolókon kapaszkodó emberfürtökkel idekezett a kűde belzses felé. Autódódája utálatosan szólt, mindenfelől munkások közöllöttek a Piacé de la Juliette irányába. Egy fűszeresnél öt tábla csokoládét vettem, és megtöltöttem az üvegemet szóda vizes vörösborral. A szekció rásos kapujánál részfejüvel találkoztam. Csokoládétáblák rógtak ki a zsebéből. Agresszívan fixíroztuk egymást, aztán felalajárkáltunk szó nélkül. Rövidesen megérkezett Bobby egy üveg vörösborral. Hét óra volt. Elaludt az a kölyök, vagy mi az istennyila? Mordult fel részfejük. Tudjátok, mentegetőzött Bobi. Gondoltam nekem már úgyis mindegy. Végre is mi lehet? Mondta az ő sajátos beszédmódján. Gyerekek, mondta részfejű. Sajnos el kell mennünk ebbel a kölyökkel. Végre is százezer frank, rengeteg pénz. Jött nevész. Hálálkodó szavakat akart mondani, megilletődve szorongatta a kezünket, de rész nyersen elévágott. Hagyjuk ezeket a marhaságokat, és induljunk. Egyesével, vigyázzatok! Milyen hihetetlen! Itt kuporgunk a sötétben a gépház oldala mellett. Türelmetlenül búg a hajó, erősen dohog a gép, ahogy bejáratják, és mezitlábas lépések döngenek a fejem felett. Vészesen csörög a lánc. Hó-ruk! most ér fel a vacsmacska. A csavarlapátok harsogva járnak. Most biztosan ledobják a kötelet a pilóta gőzösnek. A szellőztető ablakon beszűrődő fény megremeg, aztán lassan tolódik. Megyünk, dörmögi részfejű. Vissza a pokolba.